Я озирнувся. На скелях стояла жінка з блідим обличчям в золотій рамі волосся. Вона простягала руку на море, а полин гаптував на її чорній одежі срібні малюнки. В другій руці палали маки. В обох нас ворушилось одне і те саме питання, і я відповів: то записи щастя. Вона подивилась на мене. Можливо, дихне легкий вітрець і раніше зітре записи щастя, ніж встигнеш їх прочитати. І понесла до мене вінок золотого волосся, важке срібло полинів на одежі, маки і ще щось. Очі, два озерця морської води. Ого! Засміялася Марта. «Не заважай». Ми сіли, як давні, знайомі на теплу кам'яну лавку. Я не дивився на неї, а бачив, як в легкім диханні повітря тремтіли над чолом тонкі волосинки у неї, немов язички вогняні, а в озері ока переливалась тепла блакить. Мовчки дивились на море. Тепер на море налітали білі вітрила, як рій метеликів. Бог знає, звідки з'явився на морі човен. Перебирав лапками весел, наче мурашка по скатертині, і враз розцвітався білим вітрилом, як спуп'янка квітка. Лягав боком і тремтів на блакитному полі. В лице нам тепло дихнуло повітря. Раз. Другий то вітер будився, і дороги поволі щезли. Під берегами море починало горіти. «Вам не здається, – обізвалась сусідка, – що тепер море як синій птах щастя. Занурило голову в блакитний туман і розпустило павений хвіст під самі скелі, де кожне очко горить синьо-зеленим вогнем. Ось, подивіться!» Ми нахилили наші обличчя над урвищем вниз, і коли очі наші добігли, минаючи хаос поламаних скель та диких рослин до берега моря, ми уздріли, як воно тріпалось тихо в сітці яскравих бліків, наче злоблене в від синіх, зелених і рожевих мотузок, а крізь ту сітку на нас дивилась мозаїка дна, фіолетові плями густих водоростей. Блакитні очі підводних пісків, стара бронза і темно-синя емаль, що зливались в один вогняний сплав. «А ви не помічаєте, – обізвався я, глянувши в море та показавши її рухом руки на біллі віли, залиті сонцем, – вам не помітно, що ми пливемо. Острів, як спрут, занурив у море шершаві лаби, присався до нього, наче хоче спинитись. Але не може. Пливе. Вічно пливе. Куди не знає у теплій сонці, у блакитнім тумані. Розтулив пащу широким отвором півкола і вишкіряє здорові зуби, наче сміється рядами білих доків.